4. Терезка розправила спідницю. Витягнула з кишені пляшечку. Побачила, як Антон розкорковує свою кишеньковим ножем і попросила й собі. Надрізала цялофанову запайку, розкрутила і понюхала. Пахло, наче у прогрітій лабораторії. На кінчику піпетки виблискувала металом крапелька архе. Кілька разів вона глибоко вдихнула, щоб якось утихомирити нерви. «А скоро почне діяти?» – спитала вона. «Так, по-справжньому, хвилин десь через десять. Повний малєвіч». Примітка Малевичі. Зони підвищеної семантичної невизначеності Квадранти поглинання інтерпретацій Архимани вважають Малєвичі отворами у вертикальний спосіб усвідомлення, який веде безпосередньо до антицентру. Дивись також велике тощо. Терезка стиснула спітнілі сідниці і знову втягнула ніздрями гаряче повітря. Пахло сіном і кропом. Розслабилась. Набрала в піпетку розчин і закинула голову. Знову тяжко втягнула повітря. Може, допомогти тобі? турботливо поцікавився Буба. Тереска заперечливо мотнула головою, міцно зажмурила, потім розслабила очі і стиснула пальцями гумовий резервуар на піпеці. Скінчика потекло, і в очах стало мокро. Без пауз відміряла декілька крапель у друге око. Втягнула носом сльози і швидко почала обертати очима за годинниковою стрілкою. Чорт, але мене пече. Ще раз ліве око. І знову вправе. Худко засмоктавши піпеткою ще, вона докрапала необхідну кількість. Знову завертіла очима. Пече, яй-яй-яй, як мене пече, пече, пече мене, пече. Тереска закліпала. З очей порснули сльози. І Терезка застогнала. Пекло все сильніше. «Пече, пече, пече!» Пальці дрібно задрижали. Долонями вона обережно втерла сльози. Злякалася, як би не виплакати всю плазму. Але щось вже відбувалося. «Ай, мене пече! Люди, чуєте, мене пече!» – почувся розпачливий клич Буби. Тереска закусила губу і теж застогнала. Очі спалахнули білим перцем, а в голові все так перемакітрилося, що вона вже не знала, де право пече, пече, пече, пече, пече, де ліво. Очниці вибухали щораз потужнішими порціями киплячої білизни. Що зі мною робиться? Тереска застогнала, відчуття жару в очах стало непереборним. «Пече, пече, пече, пече, пече!» Вона танула в білих озерах полум'я в очницях. Очниці розбухали, їхні краї віддалялися десь за обрій, стали завбільшки з два кратери на місяці. Боже, які неї тепер велетенські очниці! О, Боже! Пече, пече, пече, пече! А очі які? Та я просто не вірю, я ж у них і впасти можу. Гей, обережно, тільки б не втратити рівновагу. А то, що полечу вниз головою, вони ж завбільшки з атомну станцію. Та що там? Два велетенські розпечені сонця, дві зірки, одна дірка на два кінці пече. Я бачу, Бог ти мій, я бачу, хрипить вона і знає. Якщо зараз не розплющить очі, очі розплющать її, неймовірно, але ноги продовжують відчувати асфальт, вуха чути цвіркунів, а тіло продовжує бачити. Тереска робить зусилля над повіками і нею спалахує відчуття, наче вона не просто розкрила очі. Вона вибила їх, наче віконниці, вилупила навстіж із такою силою, що повіки не витримують і шматуються в клочя, розлітаються разом із цілим тілом, друться й шматками зникають у Я бачу. Тереска пробує кліпнути, але не може знайти, де це повіки. Її переповнює оце Я бачу. Вона дивиться в притул на літери, з яких складається це відчуття. Вона бачить я, бачить б, а, також ч і у. Вона переводить погляд на себе. Спочатку вона бачить загадкові, сяючі кореневища, іскристе павутиння, задимлене дзеркальною і млою літер. Шаруваті маси темряви вовтузяться в калюжах світла, Очі вхоплюють фокус, і вона з болючою різкістю видить «Терезка!» «Я – літери!» – видить вона у дзеркальних струминах диму і починає реготати. «Я погляд – погляд!» «Ти чуєш мене?» – питає зовсім поруч Антон, і вона киває. «Чути, як стогне буба!» Непоживому виразно вона видить усе, що відбувається. «Що це?» – питає вона. «Просто шалено! Невже? Мене не може так щурити!» «Ти видиш?» – питає Антон. Тереска не тратить сил на описи, просто каже. «Все настільки буквально? Ха-ха-ха-ха-ха! Як класно! Так просто! Уяви собі!» Що би ти зараз не казав, я все розумію добре, як ніколи. Виявляється, все настільки просте, все таке одночасне. О! Довколи якісь молекули перетікають у різні форми. Ага, ясно. Оце клас. Ва. -а -а, кричить Буба. Ва. -а. Поглянь на себе Бубо, тільки не лякайся. Це літери. «Ми з таких і складаємося». «Я не літера! Я не літера!» – толинають бубені крики. «Я не можу бути буквою! Я не такий! Я справжній!» «Ну, звичайно!» – іронізує Антон. «А ти, мала, тримайся! Це ж тільки початок!» «Що це було?» Тереска роззирається. Довкола знову завесе літер. Вона селкується пригадати, де був її погляд секунду назад. Очний сплеск. Простір. Не літери. Стріблясті молекули. Молекули живі. Вони піняться. Мені все розпливається, Антоне. Мені то не фокус. Тебе очі не печуть? То тобі теж зараз пройде. Зосереться на смугах. Ти бачиш їх? Згрупуй літери в смуги. Спробуй. Це схоже на рівчаки, світлі і темні. Знайшла? О, бачу! Це ти бачиш свої вії крізь архе. Зосереться на темних зернятках. Розпружся. Обережно на коме. Бачу щось темне. Трохи двоїться. О, Тепер виверне те, що ти бачиш. О, господи, це ж неможливо. Давай-давай, вивертай. Бути такого не може. Та тут ціла щелина між світами. А он ще одна. Ах, ціла пустеля горизонтів. Не фіксуйся, говорить Антон. Це тільки пунктуація. Точки напруженості архе. Краще фокусуй себе на рядках. Вони довгі-довгі і горизонтальні. Ух ти! «Ну ти й «Мені аж ду захопило!» викрикує Тереска. «Горизонтальні! Ціла постеля горизонтів!» «Не фіксуйся!» – попереджає Антон. «А то філолологом станеш! Ого-го-го! Логогологом! Але мене малі Але мене грицає! Я все зрозуміла! Як влучно! Та я просто не вірю! ва Антон, сприймай це відсторонено, ніби книгу читаєш. Просто пірни глибше. «Вау! Вау!» – продовжувала кричати Тереска. «Я вийшла! Я вийшла на це! Я вивернула, Антон! Я вивернула світ! Це тощо! Тощо! Я зрозуміла! Це тощо!»